Õhtusel ajal raadio juures, Henrik Saller. Kust kuulad uud värsket muusikat, uusi ansamblid? Konsertid. Kui palju on teie koolis viidud läbi kontserte, Antti? anti? Sellel aastal on kaks-kolmist Ja esinemis on käinud siis tip või alged? Kaks korda on meie esinemise, üks koodal on siis Rock Hotel. Paraleelid on aga tabavad siis. Mm -hmm. Mida kooliõppe seoks tähendab pidu? Teile on nüüd tülikas muusika mängimine. Kas te olete oma rase meeldinud? Tundub küll niimoodi. Svenni Saardas. Tullaks ikka ütlema, et mõni ikka väga hästi. Ja. Kui teid on kuulanud juba muusika inimesed, kas või sind Indpere, kes teid kaunis soosivalt meenutes, milline tunne oli siis kerge muusika tegijate ritte astuda? Ei, kindlasti väga hea tunne oli. Teeks tahtmine ka seda muusikat rohkem? Ikka. No seda kindlasti, ja. klassik tahaks õppida. Tennast täiendada, see on ikka põhiliselt selle jaoks. Tahaks niimoodi saada selle noodilugemise ja Kas tahate nüüd muutuda järjekordselt nähtuseks massikultuuris? Ei. Võib meeldida aga mitte niimoodi, et minna rahvasek, laada lugu siia. Aga nüüd omaneoluse muusika kõrte ise on seda küll raske valida. Kestel ansamblis on siis nüüd otsustajad, mängime nii, mitte teisiti. Koos, Koos otsustamisi. Kes pakub välja mingi võimaluse, siis kaalutakse seda ja otsuslangitatakse kõigi poolt. Aga millist abi on kooli ansamblite raja Sven, mis sa arvad? seda, et kool muretseks võimendusi ja pidle üldse. Kas muusikaga oled nüüd õppinud mõistma teise inimesega rohkem? Millised külgi elust muusika õpetab paremini mõistma? Inimeste iseloomu, ma arvan. Lihtsalt seal on näha see iseloomude vahenditeks. Minule see meeldib ja temale ei meeldi, siis on kohe selge, et ta on teise iseloomuga kui mina. Noori, kes tegelevad oma vabajasustamisega muusikaga, Meid on palju. Mul sõbrad ikka suuremalt jalg teevad kõik bändi mul ei ole varsti pole ühtegi sõpra, kes bändi ei teeks olgu ta alval või ajal ikka nemalt teevad bändi ja, ja, ja kuidas tahtmine tekis siis, meenutad? see, bändi tegemine see on juba väga vanast ajast tahtmine mingil määral juba haaksid pilli valdama, siis tulmata Et võiks hakata tegema seda stiili on need midagi sellist, mida sa tahaksid õhtutunil kuulejale teatada kui ta ei ole enam aastatesse 20? niimoodi küllet Mitte halvasti nooremate peale vaadata, et mis need raiuvad ja tehku parem korraliku valtserit. Igal põlgunnul on oma muusika ja vanemad inimesed peaksid ikka sellest aru saama, et kogu aeg ei saa olla üks samasti. Kõik uueneb ja kõik muutub.